Subzodia proletcultismului Dialectica Puterii. Pista 26. Pagina 371. Elanul ei a fost însă retezat în mod brutal, izvorul energiilor și al sentimentului de independență pământul i-a fost luat Colectivizarea a readus letargia seculară, apatia dezinteresul a retrezit simțământul sclaviei fanariote Aici este cea mai mare pierdere a noastră Ce a urmat se știe și se vede Nicăieri distrugerea formelor cu fond și instituirea forțată a unor forme hibride lipsite de un fond real nu este mai vizibilă și mai paralizantă decât la sat. O populație de 10 milioane de țărani agonizează într-o situație mai mult decât precară, într-un provizorat fără sfârșit, lipsită de identitate socială, profesională și spirituală. Nici ai satului, nici ai orașului, nici muncitori, nici agricultori. 10 milioane de țărani sunt practic pe drumuri, navetiști între sat și oraș, aproape în stare nomadă. Singurul lucru care le-a mai rămas e casa și un petec de grădină. Aici își întrețin încă iluzia micilor gospodării. E ultimul punct de reazim al țăranului, de rezistență sufletească, ultima firavă apărare a lui ca om. Dar sistematizarea satelor care se anunță ca program îi va lua și acest ultim loc sub soare și îl va înregimenta în turma blocurilor cazărmi. Sistematizarea va desăvârși la sat sfărâmarea formelor cu fond, adică a unei realități seculare, a unui tip de umanitate care a fost satul nostru și ceea ce e și mai grav prin consecințe, va lega total și pe țăran, prin mii de fire economice și psihologice, de stăpânul absolut, partidul. Odioasa sistematizare, eufemistic numită astfel, la care partidul nu va renunța niciodată, va transforma satele noastre milenare în niște mici colonii sau lagăre de concentrare, amestec de pușcărie și cazarmă militară, îngrămădite pe o suprafață cât mai mică, în câteva blocuri cubice, mizere și uniforme. Oamenii vor mânca la cantină și copiii vor fi crescuți de la naștere la creșă pentru a nu mai ști care sunt părinții lor. Restul nu va fi decât muncă. În aceste sate ale viitorului, nu prea îndepărtat, nu vor mai exista biserici și nici cimitire. Oamenii vor fi incinerați pentru a nu mai ocupa terenul cu mormintele lor. În aceste așezări cenușii nu vor mai cânta cocoșii în revărsatul zorilor și nu vor mai lătra câinii. Țăranii vor fi transformați din locuitori în locatari și nu vor mai avea decât brațele lor de muncă. Astfel se va șterge identitatea milenară a unui popor și odată cu ea se va încheia istoria lui, deschizându-se porțile erei de vălmășiei internaționaliste a visului contopirii popoarelor. Nu trebuie să întrebăm care sunt rațiunile economice pentru care partidul pregătește sistematizarea satelor. Asemenea, motivări nu vor lipsi desigur din demagogia de rigoare, dar adevăratele scopuri rămân inavoabile și ele țin de dialectica puterii. E vorba și aici de nevoia degenerată devenită program de a stăpâni omul în totalitatea ființei lui. Fiind lipsiți de totul, putând avea nici măcar o capră, un purcel sau o pasăre, țăranii vor fi în întregime la discreția puterii. Acesta e scopul real al sistematizării care ni se pregătește. Înainte, curtea țăranilor era plină de vite, de oi, de porci și de păsări. Acum, aici și colo, dacă mai vezi câteva oi, o capră numită înainte de colectivizare vaca săracului sau un măgar. Astăzi copiii de la țară cresc fără lapte. E o realitate pe care, dacă cumva nu o cunosc sau nu o cred, o pot verifica și tovară și conducători. Înainte, oamenii munceau de dimineața până seara, fără a îndemna cineva de la spate. Acum, majoritatea bărbaților tineri se duc și lucrează pe diverse șantiere sau în fabricile din apropiere ca muncitori necalificați. Mâna ieftină de lucru, iar cei rămași copiii, femeile și bătrânii muncesc în silă și de mântuială pentru venituri de rizori. A fi salariat, indiferent unde și cu ce salariu, a devenit visul de aur al țăranului. Hărnicia exemplară a acestor oameni, atunci când știau că rodul muncilor, ea lor, a dispărut. Munca a devenit pentru ei o silnicie, de la care caută să se sustragă cât mai mult. Nu știu să existe un popor mai muncitor atunci când el știe că muncește pentru sine, dar nu cred să se afle un altul mai dezgustat de muncă în condițiile aduse de colectivizarea socialistă. Înainte, țăranul aproviziona piețele orașelor. Acum el e nevoit să cumpere pâine și alimente de la oraș atunci când le găsește. Politica față de țărani este că se preferă ca porumbul și grâul sau fânul să rămână pe câmp nerecoltat decât să li se dea mai mult pentru a-i atrage la muncă. În locul unor stimulente, regimul preferă să folosească constrângerile, cum ar fi, de pildă, retragerea lotului ajutător atunci când țăranul nu prestează un număr de zile muncă la gospodăria colectivă și multe alte altele. E drept că țăranii nu mor de foame, dar nici nu au suficient pentru a nu se mai teme de ziua de mâine și pentru a lucra cu tragere de inimă. Este aceeași politica strictului necesar care aici ia forme extreme. Dacă partidul nu îngăduie din motive de dogmă și psihologie bunăstarea, el nici nu-și poate permite să riște răscoale din cauza mizeriei. Furtul din gospodăria colectivă a devenit la sat o practică generală, preocuparea de fiecare clipă. Fură toți, fiecare de unde poate și cât poate câțiva porumbi, un buzunar de grâu, un ciorchină de strugure, o varză, câțiva cartofi, un snop de coceni sau un balot de paie. În fiecare zi, oamenii aduc acasă câte ceva ascuns sub haină. Justificarea morală pe care și-o oferă, pentru că ei încă mai țin la acest lucru, este că iau din pământul și din munca lor. Agricultura a rămas încă sursa principală din care statul realizează banii și devizele străine necesare industrializării. Peste 70% din valoarea exporturilor se realizează din agricultură. Restul de procente reprezintă produse ale industriei, multe însă vândute sub prețul lor de cost. Industria se realizează astfel pe ruina agriculturii. Dacă mica gospodărie țărănească s-a ruinat, marea agricultură e dezorganizată și ineficientă. Regimul a depus toate eforturile pentru a distruge gospodăria individuală, dar nu a fost în stare să creeze o agricultură nouă. Acești 30 de ani au desfințat țărănimea ca factor economic, ca identitate morală și umană distinctă, au transformat-o într-o masă informă, fără un statut social precis. Consecințele cele mai grave ale desfințării proprietății agrare nu sunt în definitiv de ordin economic, ci de ordin moral și uman. Partidul și Intelectualii, pagina 373. Puterea comunistă a debutat și s-a consolidat pretutindeni printr-un divorț radical cu individul de valoare în general, dar mai cu seamă cu intelectualii. Aceștia au fost îndepărtați și în toate posturile de conducere și de control a fost așezată mediocritatea, docilă prin însăși condiția ei. Dacă înainte de a lua integral puterea, partidul părea să facă curte intelectualilor, după instalarea la putere, el a trecut în mod brutal, nedisimulat și fără tranziție, la războiul contra elitei intelectuale. Închisorile s-au umplut cu acei intelectuali care n-au înțeles să facă imediat actul de vasalitate către partid. Cine va putea să spună câte vieți, câte cariere și câte valori s-au distrus atunci și de atunci încoace? Între atașament politic și competență profesională sau talent, partidul nu a ezitat niciodată să opteze pentru cel din tâi, atunci când a fost vorba de promovarea în funcții a oamenilor, de distribuirea posturilor de răspundere. Este încă una din dilemele adânci ale regimului, a cărei nefirească rezolvare are consecințe negative în toate domeniile vieții noastre. Cu câțiva ani în urmă s-a vorbit de desfințarea serviciilor de cadre care aveau ca sarcina principală să întocmească. Dosare, să urmărească situația politică și viața fiecărui salariat și a tuturor rudelor lui. În realitate, aceste servicii nu s-au desfințat, ci doar s-au simplificat dosarele pentru funcțiile mărunte. Pentru cele importante însă, lucrurile au rămas la fel ca până acum aceeași minuțiozitate în cercetarea biografiei și mai ales același criteriu de promovare, atașamentul politic total. Între un inginer membru de partid cu un trecut politic nepătat, cu origine sănătoasă și dovezi certe de atașament, și altul mai bine pregătit, dar fără aceste aturi, primul va fi întotdeauna cel preferat. Există de altfel funcții care nu pot fi ocupate nici azi decât de membrii de partid. Așa s-a ajuns la situații anormale care se întâlnesc pretutindeni, când oameni cu pregătire superioară, capabili și serioși sunt conduși de șefi mediocri sau chiar de nulități. Niciodată nu s-a irosit atâta capital de inteligență într-un mod atât de condamnabil. Niciodată și nicăieri mai mult decât la noi nu au șomat cu aparență de activitate atâtea forțe intelectuale. Această neîntrecută mașină electronică, creierul omului de valoare, a fost și este utilizată, metaforic vorbind, să adune pe 2 cu 3 și să înmulțească pe 3 cu 7, când ea ar fi putut și ar fi trebuit să rezolve probleme de matematici superioare. Această mașină electronică, în care natura și societatea au investit un uriaș capital, se află la discreția mediocrităților, cărora li se oferă astfel satisfacția ordinară de a-i conduce pe cei ce le sunt superiori. Complexul de inferioritate a fost în felul acesta răzbunat la scară națională. Așa numita reformă a învățământului din 1948 a dus la scoaterea tuturor profesorilor din facultăți și înlocuirea lor cu cadre improvizate, lipsite de prestigiu și de pregătire, dar profund atașate cauzei partidului. Astfel, serii întregi de studenți au ieșit din facultăți fără o pregătire serioasă și au ocupat locurile care trebuiau ocupate, aducând la rândul lor prejudicii în economie, în învățământ, în cultură, în cercetare. Epurarea cadrelor din învățământul superior ca și desfințarea Academiei și înlocuirea vechilor ei membri cu ilegaliști anonimi, pentru a nu mai menționa și desfințarea atâtor altor instituții de cultură, suprimarea tuturor revistelor, etc., au constituit dovada peremptorie a idiosincrasiei partidului față de cultură și intelectuali, intoleranța cea mai gravă cu urmări dezastroase și de lungă durată. A fost dată astfel o lovitură mortală culturii, fiind anulată o tradiție care se formase și se verificase timp de peste un secol. S-a distrus bunul cel mai de preț al acestei țări, elita intelectuală. Cel puțin 50 de ani se vor simți consecințele acestei măsuri, pornite din ură, din calcule și complexe de inferioritate. Procesul de autonomizare a învățământului și instituțiilor de cultură în raport cu factorul politic, proces care se realizase la noi și asigura continuitatea fără de care o cultură e paralizată, a fost retezat în mod irresponsabil și definitiv. Cultura a fost politizată și subordonată puterii, iar rezultatele se cunosc. Partidul nu a avut nici la început și nu are nici acum încredere în intelectuali chiar când aceștia devin membri de partid. De câte ori nu am auzit în rândurile partidului acuzația gravă de intelectualism și deviere intelectualistă sau expresia intelectuali împuțiți, care rezumă o mentalitate, o atitudine, o politică, disprețul și neîncrederea față de aceștia. Când a luat puterea, partidul a avut ca obiectiv principal imediat zdrobirea împotriviri reale sau posibile din partea claselor reacționare, dar și a intelectualilor stigmatizați cu același epitet. Au fost aruncați în închisori, nenumărați scriitori, artiști, profesori, medici sau filozofi. Alții au fost dați afară din posturi și, înconjurați de tăcere, au pierit în sărăcie și anonimat. Foarte mulți au luat drumul exilului de unde nu s-au mai întors nici până azi. Ura împotriva intelectualilor și a culturii a fost mai adâncă și mai durabilă decât ura față de clasele exploatatoare procesul deschis intelectualilor și culturii s-a extins și asupra trecutului și nu a ocolit nici pe cei mai mari scriitori și oameni de cultură. Și acest proces, deși în forme atenuate, mai puțin brutale, nu a încetat niciodată. Răfuiala cu reprezentanții regimurilor trecute, cu politicienii vechi, a încetat, aceștia fiind lichidați ca atare, dar răfuiala cu intelectualii nu. Și astăzi intelectualii sunt supuși unei cenzuri riguroase. Și astăzi cultura e dirijată de semidocți și mai ales de înși care au făcut dovada lipsei lor de personalitate și a atașamentului politic necondiționat. Și azi prolet cultiștii de ieri, adică acei satrapi ai culturii improvizați în diriguitorii ei după epurarea intelectualilor adevărați, mai ocupă posturi de răspundere. Cu tare e șef de revistă, cutare, șef de catedră universitară, cu tare director de institut, ministru al învățământului, președinte al Consiliului Culturii, director. Director de editură, redactor șef, etc. Și cei mai mulți sunt cu adevărat nulități, lipsiți de orice valoare și de caracter, puș acolo închip de figuranți. Nu există revistă literară sau științifică, editură sau institut de cercetare să nu aibă în frunte un membru de partid cunoscut pentru stagiul lui de supunere necondiționată și servicii în slujba partidului. Iar cei care sunt oameni capabili și ar dori să facă ceva pentru această cultură sunt legați de mâini și de picioare de tot felul de directive, teze și hotărâri, controlați de activiști de partid puși în posturi de control în ministere, în Consiliul Culturii, fără niciun merit real, dar tocmai de aceea devotați. E greu de înțeles de unde vine această aversiune față de cultură și de intelectuali. E un fel de repulsie congenitală, instinctivă, o teamă superstițioasă față de miracolul inteligenței, al talentului, al personalității și mai cu seamă o spaimă în fața libertății conștiinței. Avariția puterii, imperativul unității de voință, sunt incompatibile cu independența interioară a omului de cultură. Partidul simte că aceștia reprezintă o forță mult mai subtilă, mai contagioasă, mai greu de controlat decât interesele materiale și cele de clasă, o forță pe care nu-și poate permite să o scape din frâu. În toate celelalte probleme se pot aranja compromisuri, pe plan intern și pe plan extern, dar în problema libertății de conștiință, nu. Sete irațională de a stăpâni omul în întreaga lui ființă de a dispune în întregime de capacitatea lui de muncă și de creație, de voința și, mai cu seamă, de conștiința lui, nevoie atavică și profund antiumanistă, aceasta este explicația atitudinii față de cultură și intelectuali, ca și față de credință. Ateismul lor nu are, cum am mai spus, explicații sociale și doctrinale, ci în primul rând această explicație este psihologică. Omul trebuie să vadă în partid unica putere ocrotitoare și salvatoare. Credința în Dumnezeu e ultimul izvor de rezistență a omului, căruia i salvat a luat totul. A ruina această speranță, această rezervă de rezistență sufletească, iată explicația ateismului de stat, a cărui absurditate constă în lipsa oricărei justificări obiective și raționale. În definitiv, un credincios poate fi un cetățean, un patriot și chiar un constructor al socialismului, cel puțin la fel de bun ca și unul care nu crede în Dumnezeu. Dar ce nu e absurd și irațional aici? Arta, literatura, muzica, folclorul și chiar biserica trebuie să devină anexe ale uriașei mașini de propagandă a partidului, altfel ele nu ar avea nicio rațiune în dialectica puterii, ar fi de-a dreptul stânjenitoare. Perspectiva intelectualilor și a culturii e dintre cele mai sumbre. În dialectica puterii nu există loc pentru intelectuali și pentru cultură. Victoria, desăvârșirea comunismului, va însemna, între altele, și sfârșitul culturii ca activitate creatoare a spiritului, odată cu orientarea învățământului spre scopuri exclusiv-practice. Cultura va fi doar un apendice al activităților practice și al propagandei și se va desfășura la nivelul brigăzilor de agitație. Și odată cu moartea culturii, va muri și omul ca ființă, transformându-se într-un robot al puterii. În 1964, după 20 de ani de mers obligat ca patrupedele, acceptat cu docilitate, începeam cu timiditatea ce ne caracterizează să reînvățăm mersul vertical. Mersul a plecat devenise o obișnuință a doua noastră natură și era, de ce să nu recunoaștem, pentru foarte mulți dintre noi, mult mai comod. Spatele nostru se obișnuise atât de mult a plecat, privirea atât de mult cu un orizont de doi pași, încât pentru a reveni la mersul vertical ne-ar fi trebuit adevărate eforturi și un îndelungat exercițiu. Habitudinea reticenței și teama au făcut din noi niște ființe uitate de lume. În definitiv, ar trebui să ne întrebăm dacă intelectualii nu-și merită soarta pe care o au azi. Așa numita liberalizare din perioada 64-71, o liberalizare Relativă și foarte atent controlată nu poate fi privită sub niciun aspect ca un rezultat al acțiunilor, ci al unor rațiuni politice mai greu de înțeles. Intelectualii au acceptat cu umilitoare docilitate toate servituțile ce li s-au impus. Unii au tăcut și s-au retras în anonimat, iar alții, și nu dintre cei de mâna a doua, s-au grăbit să facă actul de subordonare și au devenit purtătorii de cuvânt ai regimului. Mulți au încercat, mai ales la început, sentimentul unei culpe neștiute – Poate am greșit fără să vrem, poate am servit fără să știm cauze nedemne. Acest sentiment de culpă, inculcat de propaganda oficială printr-o permanentă și metodică acțiune de culpabilizare a conștiințelor, a constituit una din cauzele supunerilor. Dar cauza adâncă a fost și rămâne cumințenia și înțelepciunea noastră, lipsa de curaj, teama, frica de a nu pierde pâinea cea de toate zilele. Niciun protest, o împotrivire, niciun act de curaj și demnitate. Nu știu ca între cei aruncați în închisoare să fi fost vreunul care a făcut un act de împotrivire deschisă. Ei au fost închiși pentru trecutul lor sau pur și simplu pentru intimidarea celorlalți. În cel mai onorabil caz, intelectualul român a practicat o rezistență pasivă. Nota autorului. Pasaj scris înainte de cazul Paul Goma. Am încheiat nota. Atunci când, după 1964, au început să fie retipărite în serii de opere alese, ca niște tardive restituiri, unele din lucrările scriitorilor clasici, noi ne-am bucurat ca de un dar neașteptat și am uitat că, timp de 20 de ani, această favoare a fost rezervată doar autorilor ruși. Când au început să fie retipăriți cu zgârcenie, scriitori ca Titu Maiorescu, Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Ion Barbu, Vasile Voiculescu, Ion Pilat și alții, am fost gata să uităm că, timp de 20 de ani, numele lor nu a fost pomenit decât pentru a fi defăimat. În facultăți, profesori improvizați din rândul inginerilor fără diplomă și al dentiștilor îl prezentau pe blaga ca pe un reacționar, iar spațiul mioritic ca o lucrare quiz legionar. Maiorescu era și el reacționar, reprezentant al ideologiei burgheze și moșierești. Am uitat de asemenea că nici în bibliotecile publice mari, cei mai de seama scriitori români și străini nu puteau fi citiți decât cu aprobare specială. După 20 de ani de ură manifestă, contra a tot ce este valoare în cultura noastră, a început, în 64, să ni se restituie cu lingurița ceea ce ni s-a smuls în mod brutal. Iar noi ne-am bucurat și am uitat și am iertat totul. Anul 1971 ne-a trezit însă tot atât de brutal din euforia noastră facilă. De atunci a reînceput ofensiva, pornită din aceeași ură și teamă atavică împotriva culturii. Stafia califului Omar, care a incendiat biblioteca din Alexandria, a revenit printre noi, iar noi ne-am plecat din nou cu resemnare fruntea. Răspunderea revine în primul rând intelectualilor de prestigiu, care aveau și au datoria de a apăra libertatea de conștiință, de a ridica vocea împotriva cenzurii și a tuturor actelor anticulturale. Scriitorii cei mai buni au încercat și încearcă-i adevărat să strecoare, într-un limbaj voalat, cu mii de precauții, o fărâmă de adevăr, Crezând că în felul acesta și-au făcut, atât cât le-a stat în putere, datoria, dar mai demn ar fi fost să tacă, chiar dacă s-ar fi găsit, cum s-a și întâmplat în realitate, sute de veleitari care să scrie. Dacă toți scriitorii de valoare ar prefera să tacă decât să accepte cenzura și autocenzura, demnitatea de scriitor ar fi salvată. Scriind în asemenea condiții, ei aduc fără să vrea un serviciu regimului care să laudă cu operele lor. Unii spun cam așa, adevărul trebuie rostit în șoaptă, într-un limbaj încifrat, metaforic, cine știe să citească va citi printre rânduri. Întrebarea e dacă un astfel de adevăr rostit cu gura mai mult închisă mai este adevăr și dacă el nu servește mai curând aparenței de cultură de care regimul are încă nevoie decât adevărului și culturii. Nu cred că există valoare autentică acolo unde scriitorul se autocenzurează reflex înainte de a fi cenzurat de instituțiile oficiale. Scriitorii adevărați poartă o răspundere pe care vor trebui să o justifice în fața posterității a acelei posterități ideale pe care fiecare dintre ei o speră. Acela care nu poate privi cu conștiința liniștită posteritatea sau care nici nu se gândește la posteritate, este un impostor. Ei scriu acceptând condiția adânc umilitoare a cenzurii. De peste 30 de ani cenzură și constrângeri, interdicții și tentații pentru a-i determina să accepte degradarea. Și ei, scriitorii adevărați, o acceptă cu iluzia că servesc literatura, dar despre drama noastră a tuturor ei nu au putut și nu vor putea să scrie niciodată. Scriitorii ar trebui să blesteme sau să tacă. Restul nu e decât compromis. Iată de ce literatura care se scrie, mutilată de cenzură și de autocenzură, mi se pare o palidă comedie, o insultă pe care elita intelectuală o aduce oamenilor tăcuți care au tăcut în toată istoria. Participarea noastră la acest simulacru de viață intelectuală, culturală și artistică este o înșelare a noastră înșine și a generațiilor viitoare. Iată, vor spune acestea, în condițiile de atunci a fost totuși posibilă preocuparea de valorile spirituale. Acele condiții și acel regim au fost totuși prielnice artei și literaturii. Și acest lucru va fi poate suficient pentru a răscumpăra și salva memoria regimului. După 30 de ani a devenit limpede că acest sistem este, prin însăși natura lui, incompatibil cu o viață intelectuală și culturală adevărată, adică liberă. Este, cum îl numea savantul rus Saharov, un sistem fundamental anti-intelectual. Dar e tot atât de limpede că el nu poate renunța deschis la orice aparență de viață culturală, care are nevoie de un simulacru de cultură și artă. Iată de ce, scriind în asemenea condiții, participăm cu toții, cu fiecare rând al nostru, la opera de mistificare, de amăgire și înșelare. Dacă cuvântul nu mai poate comunica adevărul, mi se pare o nelegiuire să-l prostituezi, făcându-l complice cu cei care l-au frustrat de prerogativele lui. Cuvinte și fraze bolnave, iată scrisul nostru, de ce nu tăcem cu toții în loc să pătăm hârtia cu niște lucruri debile, timide, inutile? Nu vom înșela niciodată vigilența stăpânului, zadarnic nu această iluzie facem culturalism sec, fastidios în neputința noastră de a scria adevărul, ne mulțumim cu o bâlbâială incoloră și impotentă. Scrisul nostru pare afectarea unor preocupări care te dezgustă prin falsitatea lor. Unii scriu niște biete cărți mutilate, iar alții le analizează cu gravitate, cu seriozitate, le dedică studii și cronici ca în cea mai firească dintre lumi, fără a simți ridicolul situațiilor. Nu știu de ce, dar mi se pare o rușine ca scriitorii să mai încerce să facă literatură ca și când ar vrea să spună că trăim într-o lume în care tot Totul merge normal. Nutrim iluzia de șartă că ne-am făcut, atât cât a fost cu putință, datoria. În realitate, suntem cu toții niște ratați. Operele noastre, ceea ce noi înșine numim astfel, nu sunt altceva decât niște palide simulacre de opere. Un imens azil de mutilați. Înainte de a fi desfigurate de cenzura a toți stăpânitoare, ele au fost degradate de noi înșine, din teamă și lașitate, din dorința de a nu rămâne niște anonimi. Cu toți am mimat viața literară, am mimat rolul de scriitori, înșelându-ne cititorii și amăgindu-ne pe noi înșine. Nu ar fi fost mai frumoasă, mai grăitoare, mai demnă tăcerea? Vă chem pe toți la o grevă a tăcerii pentru un deceniu. Aceasta ar fi cea mai nobilă operă pe care am lăsat-o celor ce vor veni. Din ea ar înțelege și ar învăța mai mult decât din tot ce am scris până acum. De ce nu încercăm să avem eroismul tăcerii dacă nu-l putem avea pe acela al adevărului și al faptei? Ar fi să cerem de la noi înșine prea mult. Nu numai că nu avem eroismul tăcerii, dar unii dintre noi nu au ezitat să înjosească și mai mult numele de scriitor, nu s-au rușinat să laude public cenzura. Pentru un scaun de director de editură, de revistă sau de simplu redactor, ei sunt gata să pactizeze cu regimul, să fie mai zeloși decât li se cere. Cei mai odioși sunt acei lingăi cu sufletă de slugă, care, pentru a le fi lor bine, s-au întrecut și se întrec să se pună în serviciul puterii, să preamărească binefacerile partidului, să ridice osanale șanțate stăpânului. Ce mai putem aștepta de la asemenea oameni? Nu merităm noi oare tot disprețul și toată degradarea ce ni se rezervă? Prea multe cuvinte și prea multă răbdare. Ne-ar trebui cuvântul purificat de orice frică, de orice ezitare, cuvântul de foc. Dar cine, Doamne, să-l rostească? Lumea se americanizează și se sovietizează. Pagina 380 nici o speranță din interior și nici o speranță din afară. La dialectica internă a puterii vine să se adauge o conjunctură internațională mereu favorabilă puterii. Oriunde ne întoarcem privirile, nu aflăm decât neputință sau împotrivire. Un văl compact de efeminare și ipocrizie, de lașitate și complicități, s-a întins parcă peste lume. Noțiunile de libertate, de valoare, de frumos și de umanism, de bine și de rău, se relativizează și suferă o neîncetată degradare. Nu mai există granițe între bine și rău, între frumos și urât, între libertate și opresiune. Ideologia și politica devin religie de stat și își aservesc cu brutalitate cultura, credința, filozofia, arta. Lumea se americanizează și se sovietizează și nu mai știm bine ce deosebire e între una și alta, nu știm dacă ne americanizăm în formă și ne sovietizăm în conținut sau invers dacă americanizarea nu duce pe o cale liberă tot la comunism, ori dacă acesta nu tinde, fără democrație și celelalte de accesorii, tot spre americanizare. Statele Unite ale Americii au negociat și au trădat cauza libertății țărilor din estul Europei, după cum se pregătesc probabil să o trădeze pe aceea a Europei Occidentale. Ele au putut, dar n-au făcut nimic pentru aceste țări, în afară de cuvinte frumoase. Acum au renunțat și la asemenea cuvinte. Popoarele din Est s-au întrebat cu spaimă, înțelegând că viitorul lor era pecetluit, de ce Statele Unite au rămas cu brațele încrucișate atunci când rușii au zdrobit, în 1956, revolta eroică a poporului maghiar. Cu atât mai mult cu cât la ora aceea, America nici nu ar fi avut nevoie să intervină direct. Ar fi fost de ajuns un avertisment energic pentru ca rușii să stea cu minți deoparte. Poate că Statele Unite au nevoie de existența și amenințarea comunismului aici pentru a determina Europa Occidentală să fie docilă, la fel cum au avut nevoie de Cuba Comunistă pentru a speria celelalte țări din continentul american. Comunismul a devenit astfel un instrument al dominației americane în lume. El și-a pierdut toate aturile umanitare și libertare pe care teoretic le-a avut la început. Și din acest punct de vedere, el nu mai reprezintă o amenințare pentru Nimeni, pentru că nu mai reprezintă o atracție. Lumea cunoaște azi adevărata fața comunismului, o societate artificială impusă și menținută cu forța și care, într-o singură săptămână de libertate, s-ar destrăma ca o pânză de păiangen. Statele Unite știu acest lucru și de aceea nu se tem. Dar comunismul reprezintă acum o amenințare militară și Statele Unite au nevoie de această permanentă amenințare. Dominația lor în lume nu ar putea fi concepută fără această amenințare. O mare putere civilizată și democratică, cum sunt Statele Unite, nu-și poate întemeia și menține dominația pe forța brutală, ci pe ajutorul împotriva forței brutale, care aservește național și social. Din această situație decurge nevoia ca Statele Unite să se folosească, desigur în mod indirect, de forța și amenințarea pe care o reprezintă Uniunea Sovietică. De aceea, Statele Unite, adică aceia care decid și fac politica acestei țări, sunt gata chiar să-i ajute economic pe ruși. Incompetența și ambițiile de putere ale unor conducători, incapacitatea sistemului, lipsa de libertate, permanenta nemulțumire și stare explozivă sunt aliații constanți ai americanilor în interiorul țărilor comuniste. Cu sprijinul acestor aliați pe care la nevoie i-ar putea încuraja și folosi, ei țin în frâu pofta de hegemonie mondială a rușilor, dincolo de limitele dorite de americani. Statele Unite știu prea bine ce uriaș potențial exploziv uman s-a acumulat în aceste țări și care nu așteaptă decât un semn de încurajare pentru a arunca în aer întreg eșafodajul artificial al sistemului. Dar deocamdată, Statele Unite nu numai că nu încurajează pe acești aliați, dar fac totul parcă pentru a-i dezorienta, pentru a-i cuminți și mai mult. Formal, ele dezaprobă în cuvinte studiate expulzarea lui Solzhenitsyn și tratamentul la care sunt supuși dizidenții ruși, pentru că Statele Unite țin să se prezinte în lume cu o aură umanitară și libertară. Și astfel Solzhenitsyn va fi probabil uitat sau va deveni incomod, iar ceilalți intelectuali și disidenți, ca și popoarele, vor trage învățătura amară că nu e nimic de făcut împotriva forței brutale, a complicităților și a fatalității destindării. Pentru că Statele Unite, după ce au ajutat comunismul să câștige războiul și să-și întindă stăpânirea asupra unei jumătăți a Europei, după ce l-au ajutat să devină o putere militară mondială, acum prezintă înțelegerea și destinderea cu el ca pe o fatalitate. Prin gura oamenilor ei politici, America spune că destinderea cu rușii e lucrul cel mai important, altfel lumea ar risca apocalipsul nuclear. Nu putem compromite destinderea cu Uniunea Sovietică din cauza invadării Cehoslovaciei, nici din cauza lui Solzhenitsyn sau a dizidenților internați în clinici de boli mintale și nici din cauza Angolei. Destinderea e lucrul capital. Toate celelalte sunt de o importanță secundară în comparație cu destinul omenirii care atârna de destindere. Se pune întrebarea de ce conducătorii ruși nu gândesc și nu se comportă ca domnul Kissinger, de exemplu. De ce ei nu se feresc să compromită destinderea, ci din par să spună tuturor. Dacă doriți destindere, dați ne nevoie să vă ocupăm sau cel puțin să instalăm la conducere partide comuniste în țările voastre. Oare rușii au prins slăbiciunea domnului Kissinger pentru destindere și acum îl șantajează, ori domnul Kissinger joacă cu cărțile măsluite un joc nedemn de o mare putere ca Statele Unite? Se află ei în situația de a dori acest lucru mai mult decât rușii? America este incomparabil mai bogată și mai puternică și ar putea să-i depășească și mai mult într-o cursă a înarmărilor. Și totuși americanii se comportă ca și când ei s-ar afla într-o situație disperată, fiind gata să abdice de la principiile umanitare afirmate cu demnitate de ei înșiși. Ce se ascunde în spatele atitudinii conciliante a americanilor? Aceasta e întrebarea pe care își pune orice om de bună credință și de bun simț, fără a fi nevoie să fie un expert în probleme militare. S-a vorbit și se mai vorbește încă de erori ale Statelor Unite și în general ale Occidentului în relațiile cu Uniunea Sovietică, erori care durează de aproape patru decenii, de la 1940 încoace. Acesta să fie oare adevărul? Cum a fost posibil ca aceste erori să se repete și să se perpetueze atâta timp? De ce un președinte nu a corectat erorile evidente ale predecesorului său pe care le-a criticat foarte lucid în campania electorală? Legenda aceasta a erorilor pare mai curând o scuză comodă sau chiar o diversiune, pentru că nu de erori poate fi vorba, ci de o politică conștientă de cedare sistematică în fața Uniunii Sovietice, echivalentă în fond cu o trădare nu numai a țărilor din Est, dar poate și a Occidentului. Oamenii lucizi și demni care au voit realmente să se opună expansiunii sovietice au fost înlăturați discret sau puși în imposibilitatea de a întreprinde ceva au fost, în schimb, promovați politicieni dispuși la compromisuri și cedări. Începând cu Revoluția din 1917, dar mai ales cu cel de-al doilea război mondial, politica americană a fost și a rămas duplicitar favorabilă rușilor și, în general, comunismului. Favorabilă sub aspect economic, politic și chiar militar, în ciuda unei declarate și aparente opoziții. Pe de o parte, Statele Unite dezaprobă comunismul, pe de altă parte, ele cedează pas cu pas în fața lui, începând cu Ialta, indiferent în ce parte a lumii, îl ajută chiar. Oare din stângăcie și credulitate politică, din calcul și complicitate, din interes negustoresc miop sau din cauza unor forțe oculte care subminează orice opoziție reală față de comunism? În ultimul timp, în Statele Unite își face loc tot mai mult ideea capitulardă și rușinoasă că e mai bine ca americanii să accepte comunismul decât să piară într-un război atomic. Aceasta înseamnă că Statele Unite au fost de pe acum îngenunchiate, că Uniunea Sovietică a câștigat, de fapt, bătălia pentru instaurarea comunismului mondial. Restul nu mai e decât o chestiune de timp. De ce oare în Uniunea Sovietică nu și-a putut face loc ideea că e preferabilă acceptarea democrației și a capitalismului decât alternativa distrugerii atomice? Poate că țelul Americii este comunizarea întregii Europe. Dar dacă oamenii ei politici cred că marșul comunismului se va opri la finister, ei se înșală grav. Da, barbarie cu chip uman, dar o barbarie foarte bine organizată și echipată atomic. Groparul capitalismului pagina 383. Din instrument al voinței de dominație mondială a Statelor Unite, Rusia e pe cale să devină realmente groparul capitalismului și nu va ezita să-i aplice la momentul potrivit lovitura mortală. Uniunea sovietică nu a renunțat și nu va renunța niciodată la misiunea istorică supremă, comunizarea sub sceptrul ei a planetei. Cu atât mai mult cu cât, această misiune e un minunat standard pentru realizarea visului ei secular de supremație. Mondială. Și niciun sacrificiu nu îi se va părea prea mare pentru atingerea acestui măreț proiect. Destinderea nu este pentru ea decât o tactică a câștigării de timp și acumulării de forță. Dar ea nu va renunța în niciun chip la uriașul arsenal militar pe care știe că se sprijină în realitate imperiul actual și puterea ei în lume, ca și comunismul însuși pretutinden pe glob. Ea știe că existența unei forțe militare copleșitoare constituie în prezent singura garanție majoră în menținerea la putere a tuturor celorlalte partide comuniste, chiar și în cazul unor țări ca Albania sau Iugoslavia, care nu sunt subordonate în mod direct. Accesul la supremație și dominație e încă posibil cu ajutorul armelor, chiar fără a recurge la folosirea celor nucleare, ci numai la amenințarea și la scutul lor. Sunt încă destule motive care ar putea să împingă această colosală forță la un gest disperat teama ca uriașul ei arsenal să nu fie depășit și făcut inofensiv prin descoperiri neașteptate, ridicarea Chinei, ineficiența economică a propriului sistem, falimentul ideologic în lume, ofensiva pașnică a Occidentului pe plan economic, creșterea opoziției interne, divizarea mișcării comuniste, etc. Țelurile lor sunt atât de mari pe cât sunt de îndepărtate, încât li se pare că ele pot justifica orice mișloace, minciuna și subversiunea, ignorarea propriilor semnături, ocuparea altor țări, sufocarea culturii, nesocotirea omului și a drepturilor lui." Faptul că permanent există lipsuri materiale de tot felul apare în ochii lor ca derizoriu în perspectiva măreața viitorului și nu se știe dacă ei nu sunt cu adevărat pătrunși de justeța cauzei lor dacă nu cred realmente în marile țeluri proclamate. Dacă milioane de oameni au murit în lagăre de muncă și închisori, dacă azi sunt exilați, deportați și internați în spitale de boli mintale, este de asemenea pentru ei un fapt minor pe care numai niște burghezi sentimentali și umanitariști îl transformă în tragedie. Speranța într-o liberalizare treptată printr-o presiune din interior a vieții în acest imens imperiu este cu totul zadarnică. Între libertate și orgoliul de mare putere, sufletul rus al celor mai mulți dintre ruși va prefera pe cel din urmă, care răspunde naturii lui și îl răsplătește pentru toate servituțile. Iar o liberalizare făcută de partid nu ar fi decât o încercare de adaptare, o tactică pasageră dictată de conjuncturi pentru realizarea mai puțin manifestă a în expansiunea puterii comuniste se ivește din când în când necesitatea temporară a pasului înapoi, a recunoașterii eșecurilor și dezvăluirii crimelor. E o nouă formă de înșelare a maselor și a opiniei publice internaționale. Lupul își schimbă părul, dar năravul niciodată. Această uriașă țară rămâne o monstruoasă închisoare a popoarelor, cum a spus Lenin despre Rusia țarilor, Unică în lumea de azi, un nesfârșit lagăr de concentrare. O foame irațională de spațiu, de pământ o stăpânește. De la insulele Curile până în inima Europei, ea a cucerit și a servit țări, a smuls pământ bucată cu bucată de la toți vecinii ei. În timp ce marile puteri coloniale și-au pierdut teritoriile pe care le stăpâneau din secolul al XV-lea, ea cotropește și azi noi teritorii. Oamenii ei politici nu simt nicio contradicție între vorbele și faptele lor. Ei vorbesc cu seninătate și cinism, de eliberarea și libertatea popoarelor, dar ocupă zeci de popoare care au avut și ar putea să aibă propriul lor stat, care au avut o cultură proprie, o limbă a lor, tradiții și credințe, într-un cuvânt care au avut o a lor. Cea mai opresivă putere din istoria modernă, care își oprimă și exploatează proprii ei cetățeni, se prezintă în lume ca eliberatoare a celor oprimați și exploatați. Puterea care și-a demonstrat în modul cel mai brutal aversiunea, disprețul, incompatibilitatea structurală față de libertate, declară fără să se rușineze că va acorda întotdeauna sprijin, celor care vor să se elibereze, național și social, că își va îndeplini oricând datoria internaționalistă. Și cum în lume vor fi mereu oameni și popoare care vor dori să se elibereze de o opresiune sau alta, această putere va avea totdeauna un câmp larg de intervenție și expansiune. Țarii s-au prezentat ca eliberatori ai creștinilor de substăpânirea otomană. Astăzi, noi stăpâni ai Rusiei îi ajută pe negri să se elibereze de subdominația albilor pentru a intra sub dominație sovietică. Mâine îi vor ajuta în mod declarat, astăzi o fac doar subversiv, pe baști să se elibereze de substăpânirea Spaniei, pe irlandezi de subdominația Marii Britanii și în cele din urmă pe negri din Statele Unite de subexploatarea și discriminarea albilor.